Eta horren froga Euskaraik hasteko parada eskentzen diela empresaburuak langilei, hastean beina ekari esker. Eta bi aldiz urtean Euskaran murgiltzeko ego Euskalegian eguna pasxado azte. Romain Roquefer sortzailearen sedeazen. Je crois qu'on avait vraiment l'envie de, de nous mettre dans, dans cette dynamique d'apprentissage du Basque. C'était pas une euh, volonté pour développer nos affaires. Je pense que c'était plutôt dans une logique de développement territorial ou de réciprocité territoriale. Voilà, de travailler sur Ego euskalegiarekin baditu ahre manazkajak hupik, negozioen euneko egaita maha an egiten baitu, mondra gonedo donosti bus bezalako bezeroekin, katin dazaz hupiko datu zientzialariada. Ego euskalegiaren gure bezeroak Iruña, Bilbo eta donostia erien inguruan kokatzen dira, eta beraz maiz abian gira ego euskalegiarekin lan egiteratai ekin. Eo eskola ikashtea. Atxe maiteunt ez de la formakuntza bat bezala bizitua hemen. Hemen baknan, baina eskola zinez pirana parte egiten dura Banan dela Zi zeinda handjak egitenuzte. Euskarazko formakuntza horia ek ari eske egiten dute badu hiru urte hori plantan dela osteguna jatsdi guziz, juben Kordon nahikako erakaslerekin itzordua dute enplegatuek. Bo bak kasu honedan hemen Abat bi maila dugu helburutzat ezt bakarrik lan bunduan aritzeko bizzik eta egunerokotasunean ere gai izan daitezen euskaraz bizitzeko helburua da bai enpresan erabildehal izatea, beste enpresan Euskaldun batzuekin e, aritzen direlako, eta helburua da baitare, ba, ba Euskara karrikara eraman alizatea. Baina hupiren engaiamendua ez da bakarrik Euskararen aldekoa, lujalde ekonomia soziala garatzeko, lujza india eta ejikoaren aktsudun bilakatu zen.